كما بعد لنا الله <سؤال> ورسول <سؤال> هذه هذه محمد صلى الله بسم الله الرحمن الرحيم وقدر يعني عائشه رضي الله عنها في ذكرها يترن الصوتر النبي صلى الله وسلم ما اد الله على حقيقه ماذا كرنا تي تقدير ركعتي ابنے کے او دا راوی د صادم شامن عائشه ته شي څومره بیت نړۍ یي پای چې به احتمال <سؤال> ځتې به وې کو دا به احتمال شي خو اساس او دلیل دی خو دا به احتمال شي نه زمونږ د دین دی دا به احتمال له حدیث د سعد بن شامن عايشه څومره وخت نه چاري نه عايش په خپل کور شلي د دې ټول دا لپاره دارم دار بدای ته دې بد شی و چې په دې کې خداه احتماله شي نو ستوسو د دې لنوره تا وایو خداه کوته شي استعمال شي نو زمنګ حنا خدای دې دې خدا دا تیګه خدا ځکه چې په دې کې موافقه ته دروي د احتمال صاف سمشتې ده موږ دې په خاري نه مرجه حاضر من د پردارو کې دا سولي او او سولي غوسپدې کې ملاحظه د امور سلا شو یو د قیام الليل نه مخکې رکاټیل شپتین دیم د ویتنا روسته ذراکاټا نا سامان دي دو محتی دروستان دا ویال ده دین علاوه رسول الله صلی الله علیه وسلم د زندګي دې حالات چې پتاقات کې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زندګي حالات چې بدن 200 دا هم حساتی اور اوید پیزو پروید او پروید نہو پروید یوه ز پروید دلسو دا ټول پدی لحاج باندې شریه او دې سړي له مداروې ته امشکې تر چویتشن دوه یو را کاډه د دوی مسجد نه هغه مخکني دی لیکتا وسایا یو ځکه زموږ مسلک ته تسلی ثابترو می ته سلام سانغې جنا پدوکې ناشستو پوناو دا یو خبره 파티خنا سفاتو له مسنويته پدوکې ناشستې پوناو شې چې دموږ دې دې راجعت الى معنا حديث سعد دايره جمع دې تداو ته استماع کې خوي داگرکاتیں خفیوتیں دی قبل سمانیہ ہوئی سمیتروا بسرع سے موثنہ نو رکات تہلی من السمان نشو و رکاتاً باداها خدریخ او چې د سې فیاکور د ما او دا احتمال حمدري چې سومه یې د وسرا سمکવાયات د علاوه او چې سمانیون علاوه څو رکاتېن خفیقاتین شلو او سمانیان د تهجوس وروزه مراتباتم څو شلو دله ها سمانیا رکعت و یو تره تاسعی نو پته ولګیدل چې دا دوه رکعات چونه دی سمانیاو نه کټل دوه رکعاته او دا سمانیاو نه نو دره او شپږ رکعاته حدیث شو او دوه رکعاته غمتې خطبتین شو دوه رکعاته شو زرارتا هم دقا حضیح دا هم زرائطی محبی اوفان هم ساید ابن شاہ من آئیشا این اونوی دا ما تا سوچی دا بان طول دا گتلا جاکی هم زرارتا ہوئی هم ساید ابن شاہ من آئیشا ہوئی یا ته مقصد د اخدې اوخلې د پروتون مخ او د یو ځای ایا تاسو به د او د وتل څه پدې کې غوښته چې یو د حرکتې څه پټین شو امال اوکا غیروسلانی دورکاتا اے احمسا زگر کردلتا کمچھ پناس تکیدر دورکاتا نیدی ویترون روسل دورکاتا پینزا چه کندرہ جینای دری رکاتا ویتری او دے صدا ترکری او ناگہان راوی گوزار کیوئی پینزا ویتری کریدی پینزا چهت تا خودری ویترون او بیدا ہم راستی چولای قدر ایلا فی آخر هننا نبا کی وایم دا ګمان کی چې پینځه وانه فريدي نه ته تاله یو بین نه نه اس لیکین ماخر تر کې ناش ته پینځه را کا ته کړو کې نه ناش حدا غیذا قعودايروس مراد ده چې ناش ته نه کول لیکین اخرې شو پې پناسته وایم مخاط ده ورڅه یتاسبې اګه زراره څنګه چې نن عايشه غره خليک لري ها او دغه تاریخ راشد ګوبد مخ نه ټلکی او یو با او کی دی دو باندې سلام نظر دی وی تر یو راچي یو کو نه داخل اصار سنات دیو فنان او دا مخی چی یولو سجور دل پا آکی آخ رکاتین هم تلکلی او دلتے چی نا حق لو انو رکاتین قال نکره قال علامه قال اپ کا خبره کئی زوار ادی کر کل صاحب شان عائشه ها اوی یہ دی تو صحیح معلومات هون خدای استعمال کو نو حدیث سعد بن شام عائشه سے بسران کی تو زادرا فنیم الحی و قلبن غیر را آنا راینا فی جواری مین آنا. فنیم الحی و قلبن غیر آنا راینا فی بنین آو فی بنیتی. دقشانتیو زی اور طپ لدیز اگر انا عشبن ایراؤنی را. باش داغه ډیره خا دې چې وښلو چې روز راني شته دا غانشم اخځه به راځه زوره وره دا غیب پیدا کړی ساری پیدا کړی دی یو پهړه په دې ها رسول الله اسلام بدن درنو شو ها واخو ها دا یا ها واخو بدن درنو یا دا چې هغه جوړيږي چې غدوا خصو ته نه دي کټ کړی ها او مخکې آتا کول به شپه کول دا په دې وروسته کې تاسو دکه وی در ددې کړه لورو مکه شه سا سنت مراد دي بيان لا دان كما بين ازال الاقامه دي قال احمد بن ابي عامر قال قالها وحدثنا ويه من طريق على حدثنا حامد بن حامد بن قال حدثنا ابن قره حدثنا ابي دبيب يقول دخل معانش اخذوها ان ترى رسوم دائه في القواري و في الليل وقال كان صلوه في رمضان وغيره 13 10 ركعات منها دائره خش ال المؤمنين دغه عشر ركعات وهي دلته بوخاری کوي 11 کتاب او حشرات ایمان او د ایمان د وړې ته بوخاری باندې دا سلاه شاشره دا سن او اوالت الفاضل اجد نه په اثبات خدا په ملاحظه د غذور کټینو چې واخد اله چوری مخه خپتې دي کولې یارو صاحب جلسې ته مه او چاونه خو د سوجوريږي یورس او هغه صرات دی دا څنګه رمضان کې کیږي او په غیر رمضان کې کیږي رمضان او غیر رمضان کې د قیام چې رمضان او غیري کې رمضان دقا پیر رحمت شا در آخا سوما يوصلي صلاحسانه ماخ با خلق سنوه ویجی خریده باندر آحمده مخلیم بزاده بازیده بازیده تختر آسوهی پیر رحمت شا در آخا سوما تکامل دخان در اوس دو ام المومنون رووایتی په بعد دو ویترو کی پیری کامله روی دل تیم دقا شایدی ویترو ویترو ویلی ویجی مما بین کی سلات مگرده نماز اسویش ترجی و دې دغه ځکه چې لې صلات ده بيتي صلات ده انترادي صلات ده کله تاخره حج سجدي ام المؤمنين په خپو وادر رسول الله سلام ژوندۍ لري وا شپک شپک په کوه سويا او په دا او داسې به رسام کو او دا چې مني د نه ادوره کای ته مصفر دي کو نه دی خدای احتمالونه چې د ویتر شي خدای ده ها او غرب المعنی دا غالیب معنا ده الشدنی ده انه درادو د سلطنت د ادوان څخه دا غنښو لري چې دا به حساب کری کوي حساب کری خو ظاهر نه ني دي حساب کری ها او هذا بعد ما بدنا وحبيب ذلك دا اوس بي وای د تیم خو په زم ما سبق مینه شفاس نه نه امه مايلي جو خبره کړی دا ته حینانه وتوایی شي دي ها واهب بهاري سي و ان عبدلي شهادي اقرط ان وضع عيشه قال كن رسول الله صلى الله عليه وسلم شد ديما بين ايترا من الثلاث عشائر ادر 11 درجه بين الدرجتين ولود قدر ما يا قره المقادره ما يا قره من زياده ا pistolه و مالك بناخی موکلية отправیدان من آداش ب czego اعطا؟ فی Makل ini الحق игра ب زیراعی ب الشهاب اcessorって احبارwa رسول اللہ علیه به ازاد نام میشه رکافتن رسول اللہ علیه ی او مد 2017 اگر تعامل الحارس انه فضل بزيعه من شارق افن الحضره اناش كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بينه قرمن صلاه لشهر فاحنا اشاقه يصلي بين كل ركاتين ويجلس واحده وياسجد عاموي وهي دعام ها ده تفصيل مالك بريك كده ده نور كريستو واه وربي هو ادى الاقامه لتقضى معبودات ودي بقى ده الحديث ودي قناه او دغه دغدغه د دې مې هغه ماکان استدلی باندې او تر دې د دې او دت څو سوره سنتی حساب کړی دی اون نه ه سلام ګرځول او فنور خو او په ویتر کې وو دا محتمل فاتیشان هغه وی کې ته سلام وو مدنی ولادت دې رکا تکي پدور کاتو سلام ګرځي خدوم المومن دروې څخه سلام نه ګرځو ته له موه ځقتر جي چې پدور وکاته سلام غژو په ویتر دوور کاته له پتينو رکه سلام ورګرا ته چا لیکو پدور کاته سلام غژو ها واه هغه څنګه غوړي دی واه ولا دلته مالیک دی سلام او دو دو اور ذکر ها او دغه په دې باندې د دا سمانی پنجره قاطرو دا درې قاطی ترا تور کاته anusatus chakini atlaw satori موصلیف دې خک کار پرې دا احادیث له اخراج مکنی حبور تصدار سمایا ام او دې کله عبد الله رسول او چې په پیندن باندې سماج کې کوم ډول کړایته څرګندې اے ته باندې ريب په پټي باندې کله شو واڅ څار راغنه وکړلې وره خدای او څه يم کافر کې غوا کو سنان بيخواړم دا دې په پټي کې و ناځانم چې سوي ما یو شړلي ایت از ما ته و چې دا تاسو سره په صبر کې او چې نو ما هم هغه تر خیرم چې اخر کې خامس نه ریس ولا يقعدن لا في اخر هنده لا يقعدن في اخر هنده هغه د ورکات په ناشته وو دتنه خامس جوړ او الله ما تاسو الا في اخر هنده